Темно-синім, верболози стали круглими, здавалося, якийсь велетень прикотив ці кулі й порозкидав, граючись, у тому синьому димі і поміж розкиданих куль, побачив він, купалися дівчата. Голі і мокрі тіла їхні і світилися, вони порозпускали волосся і химерно бавилися. Йому здалося, що то русалки справляють своє свято. А може, то й були русалки? І для тремтів на вербовому стоборі, наче трясцею битий, поймав його великий і незбагненний страх. Блідий і немічний, з тремкими руками й послаблими ногами він ледве вибрався з того диму і від тих верболозів, ішов, похитуючись, по луговій стежці, ззатуд звенів дівочий сміх, а він став, немов снавида. Губи змерзли, а очі заплющилися. Хитався наче тятий хворобою, а в заростях терну впав на землю, поранив долоні, і кілька яскравих червоних краплин упало тоді на зелену траву. Світилися вони у смарагді, як вогники чи квітки червонопелюсткові. Обличчя змокла, адже плакав він тоді тяжко. Не міг нікому розказати про цей свій переступ, не міг пояснити, що відбувалося, і батькові рідному – Ба і брату. Ніхто не поспівчував йому, та й він сам не співчував собі. Уздрів над головою місяць зовсім такої ж барви, як та квітка перед очима, і в уста його торкнула бліда, змучена усмішка. Вже перед тим, як іти в чинці, він ще раз відчув те саме. Прокинувся, коли ще тільки на світ благословлялося, спав на сіні в повіці і вийшов збуджений, неясним покликом у двір. Тремтіло на сході перше світло, вже виблідло небо і лежало над селом зморене і півживе. Озвалися в садку птахи, велика роса лежала на траві, білі зорі, як яблука, дрижали півсутінку. Був тоді чистий четвер, і, може, тому в сусідньому обійсті рипнули двері. Гола жінка стала в прочілі, він завмер, Несподівано змерзнувши і приклеївшись до стінки повідки. Жінка вийшла з віноком і почала обмітати довкола будинку. Тихо, шурхало, помило. Великі білі перса мотались в неї між рук. Чорна прірва блимнула морочно. Жінка збирала сміття в ряднину і йшла через двір, залита тріпотливим і нервовим світлом ранку, йшла через город, лишаючи за собою голубу стежку збитої роси, мила босими ногами ту росу, в одній руці в неї віник, а в другій біла ряднина. Ілля не міг на все те дивитися, дзвонив біля тої повідки зубами, а тіло його при тому було мертве. Жінка висипала сміття на чуже обійстя, і поверталася назад по тій таке голубій стежці. Була вона ще зовсім молода, і тіло її співало про красу свою і ранок, що випивав ту красу. Ілля бевзем стояв у сховку і не міг стримати дурних сліз. Тоді вдарився лобом обдошки раз, другий і третій. А коли заспівали сусідські двері, і коли ковтнув чорний рот тих дверей осяйне світло – Спустився він мимохідь на коліна і вилив до сонця, що вже починало повільно братись у гору, одну зі своїх найгарячіших молитов. Небо розквітало неквапно, наче стягнуло було в нього мережену заслону, погасли зірки і незвідь куди пропав блідий місяць. На сході вже чудовно грала, горіла несміливим сяйвом, схожа на жіночий торс хмара. Нижче, на самому видноколі, задрижало велике і ще несліпуче світило. І дивився на ту хмару, і на те світило, безсилий і пальцем кивнути. Лице його вже було сухе, очі, наче палингової воді, вмилися, а в роті стояв гострий смак кислиць. Знав, що вирішилася його доля. Йому таки заказано те, що кожен має за річ узвичайну – Йому надійшла пора покинути батькове обійстя і взяти на плече мандрівницьку торбу. «Вибач, батько», – прошепотів він, все ще дивлячись у вікно, що я не виконаю твого заповіту. Бог поклав мені на плечі цей тягар, і він нас розсудить. Йому приснилося, що горить церква. Могутній вогонь обхопив її знизу до бань, і вся вона стала як могутнє велетенське вогняне дерево. Він стояв оддалік біля іншого дерева, цього разу справжнього, але висохлого, і дивився. Полум'я гоготіла, реготала, потріскувала, стріляла, наче кулями, відлітали набік вогнисті стріли та іскри. Звіддалік, із поля бігло до вогнища троє зовсім малих дітей, їхні босі ніжки рожево миготіли по снігу. На тільцях маяли сороченята з білого полотна, а руки стискались у кулачки. «Дядьку, дядьку!» – горлав один. «Загаси вогонь! Загаси!» «Хай горить!» – кричав другий. «Диви, яке високе-високе дерево!» Третій, найстарший, торкнув його пучкою, і Ілля здивувався. Такий дорослий і поважний у нього погляд. «А скажіть, чоловіче добрий, чому горять церкви?» «Вогонь їх бере», – відповів Ілля самими вустами, – «а може й гріхи наші». «Це сухий вогонь», – задумливо промовив хлопчак, – «і в нього й справді годі врятуватися». Вони стояли на снігу, троє білих дітей і чорний він. Сніг топився під дитячими ноженятами, вони підтанцювали, двоє менших позакладали пальці в рота. «Біжіть надодому, діти», – сказав Ілля, – «ноги застудите». Вони повернулися до нього, звівши бліді личка. «Ми й прийшли сюди», – сказав старший, – «щоб погрітися. Там він хитнув кудись назад у чисте снігове і безмежне поле. Там нам куди холодніше». Ілля озирнувся, несподіваний страх прийшов до нього. Дивилася пустка необмежена, пара очей холодцюватих і крижаних. «Наша церква в монастирі теж так горіла», – задумливо промовив ігумен. Гріла тим таки, кажу, вогнем. «Давно вона отак пала?» – спитав старший хлопчик. В очах його грали червоні блискоти, а змерзлий сині ручення показувало туди, де гоготіло, танцювало, підскакувало і крутилося вогняне мотузя і збивало гарячі стовпи. Ілля зирнув собі під ноги. На снігу тупцювали, гріючись, три пари рожевих ноженят – і, де ступали ті ноженята, висихала земля, і починали прокльовуватися тоненькі, несміливі травинки. Були вони червоного кольору, і Ілля зригнувся. «Кров на снігу», – подумав він. «До чого б то воно? Дивний сон, отче, приснився мені сьогодні», – казав ігумен, розчісуючи волосся. Від умивання в нього на бороді сивіли краплі, а на щоки лягли легкі рум'янці – Привиділося мені троє дітей, дуже нарікали й скаржилися, були в самих сороченятах і кривали лебосими ногами сніг, і не на холодво не скаржилися очі, а на недбальство. Було в мене тоді відчуття, що це, Господи, прости, мої власні діти, ми стояли з ними в чистому полі, і я не міг їм нічим допомогти». Хотів порвати свою одежу і загорнути їм ноженята, але одежа стала на мені як бляха. Я ранив руки, а зірвати її себе не міг. Це якийсь неймовірний сон, отче Гервазію. Отець Гервазію мав глибоко посаджені очі, грубі його і білі руки безживно лежали на чорних колінах. «Може й приснилися вам оті діти?» – спокійно звідомив він. Які діти!» Спинився Ілля вражена. Та була тут історія. Грубних саміло приніс їх сюди. Ми вам вчора всього і не розказали. Сидів серед келій важкий, барелокуватий. Помітно видавалося немале його черево. Сиві пасма стирчали на голові в усебіч, а посеред голови ястіла широка в долоню лисина. В глибоко посаджених очах спітліло по гострій іскрі, а вуста завмерли, півростулені. Зрештою вони зарухалися, і потекла з них повільна, розважна оповідь. Ілля Торський дивився на свого замісника і не бачив його. Бачив він поле вкрите снігом, зовсім таке ж, як і те в вісні, і самотнє всохле дерево серед того поля. Побачив він і грубника Саміла, діда Білого, що так нагадав Іллі батька, і через замети, не вибираючи дороги, його, Іллі батька вітер віяв його непокритим волоссям, весь простір застеляло сивими хвилями. На батьковому тілі світило дірами старе рубище, а простував він до того висохло дерево. Іллин погляд також біжить до того дерева, летить над дорогою і кладеться вона перед ним, як у книзі великий замальована. Сліди копит і темно-жовті плями кізяків, Поламаний віз, а коло нього почернілий сніг, та його збито. Грубник Саміла спинився біля воза і озирнувся. Навколо ні душі. Позіхала мерзла пустка, стояв тихий, мерзлий спокій. Грубник саміло пішов по дорозі далі. Зарипіли, заспівали його чоботи, але замент знову затихли. Побачив він на снігу білу сорочку. Лежала, розкинувшись, світяче, червоними латками, наче вбито тут не людину, а сорочку. Ілля почув свист, нагаїв і жіночий крик. Жмут волосся, втоптаний у сніг копитом, затемнів перед його очима. Жінка стояла на снігу навколішки, руки здіймала вгору, рвала волосся і била головою об сніг. Гола жінка на порожньому полі, де все вицвіло й умерло. Крик у неї такий надсадний, стогін такий пекучий. Збив коло неї сніг бахматий кінь, блиснули хижі зуби, смиснув і завив чорним птахом аркан. Плеснув, захлинувшись на голих плечах, крикнув і люлюкнув розбешака. Рвонув копитами сніг та землю бахматий, потяг за собою червоний слід. Грубник Саміла йшов дорогою далі. Озирався на ту сорочку з червоними латками, хрестився і молився. Вже майже доходив до дерева, але так і не дійшов до нього. Ноги його, наче правцем, биті стали, руки його із хрускотом стисли кулаки, а бличчя його закам'яніло. Повільно підіймав правицю, рука ледь-ледь рухалася, підіймав, наче важила вона кілька мір. Голова його похилялася, і вперся він під боріддям Рука тим часом дійшла до голови, стислися немов кліщі пальці на хутрі шапки, стягли її, зіжмакавши. Грубник Самійла стояв, понурившись. Ілля знову здригнувся, як дивно схожий цей дід на його батька, яка страшна туга лежить на його обличчі, як неймовірно світяться його очі. Грубник Саміла дивився на сніг, на ньому спали Непорочно ясні трійка дітей. Двоє було менших, а один старший. позаплющували оченята і личка їхні, немов із білого каменю точені. Довкола голів їхніх червоно палала три напрочуд круглі плями, і вогонь той був такий, що несила на нього дивитися».